veu al càpsules, això és el 106.8 de la FM, són les 10 i pocs segons de la nit de dimecres. I avui tenim un programa farcidet, entre d'ells una entrevista a un dels fenòmens de l'any, els catarres. I benvingut, tu que ens escoltes, això és el Càpsules i una nit més, volem fer-te companyia amb tot un seguit de propostes musicals, totes elles o la gran majoria d'elles ven a prop nostre, i ho fem doncs, prenent-li el pols a l'actualitat, i és que justament avui, avui dia 2 de novembre, eh, doncs surt a la venda un, el darrer treball de la Maria Coma, Magnòlia, diu aquest nou treball de la Maria i em sembla que és el quart en el qual ella participe. primer va ser la seva doncs, col·laboració amb, amb el Pau Vallver eh, amb el disc d'Uma, amb el mateix nom, Uma després va ser l'Inolium l'any 2009 i després va treure un l'Inolium en concert i ara, doncs això, amb aquest Magnòlia, doncs, que li torna a treure doncs, el millor d'en ella mateixa. N'ha presentat ja una abans, eh, que es diu Tots els Colors, i és el que farem ara, escoltar la Maria Coma, tendre ella, sussurrant tantes vegades, acompanyada gairebé sempre del piano. Escoltarem, doncs això, una petita pinzellada d'aquest Magnòlia que just avui s'estrena Tots els Colors. Vim. Hi bogi de tots jos com. déu l'animada que la Maria Coma, aquest magnòleg que tot just avui doncs, això està a la venda, molta sort, i desitgem a la Maria, i continuem endavant, això potser no és, no, potser no, no és una novetat tan, tan calentona, tan recent com la de la Maria Comas, és el darrer disc dels Senyor i el Cor Brutal, una banda doncs, que alguna càpsula ja vam escoltar en el seu moment, eh, estem parlant de la banda de l'ex euro, Eurotrash Gal, del Miquel, Miquel Àngel Andete, En 2009 van publicar l'experiència gratificant, que bueno, es va anar traient el cap dins l'escena doncs, de la música, no sé si dir-ho en català, en valencià, eh, a nosaltres ens va agradar i per això us ho vam fer escoltar i doncs, aquest any eh, arriba el seu nou treball, es diu Gran, molt esperat per molts, eh, és, és, és una prova doncs, el fet de que potser des de, doncs, de l'Ovidi Monlló o des de Raimon eh, no era tan esperat el debut eh, d'una banda doncs, del País Valencià, i això doncs, que no estem parlant del mateix que fan que feien l'Ovidi o Raimon, ni tampoc el folclore tradicional doncs, que avui en dia està més de moda, ells, la seva proposta no la sabríem definir, potser és més rock, eh, però bé, en qualsevol cas pot ser millor que ho escoltis, perquè és difícilment encasillable, eh, no sé si aquesta és la paraula. En qualsevol cas, escoltem, senyors, i el cor brutal, i d'aquest darrer gran, a tremolar. Mm. cions en l'autopista i fas una cara tan trista que la gent no para de mirar. Di dona les circumstàncies, ja no saps ni com aguantes. Quan viaries tot a fer la mar. Mentre està tot s'e a tres no. el que t'estimes, penses a soles mentre diners en el teu lloc de treball i cada vespre que passes pensant en aquell dissabte a catges un poc més el cap i tu tan en silenci normal Ro autista és es que no veus? que testen, esperant. Doncs així sonaven el senyor senyor i el cor brotada amb aquest a Miram de això seguir-los, marcar-los més de prop com massa sovint diem i potser alguna vegada no ho prometem o no ho aconseguim. Uh, continuem i ens fem un salt, uh, creuem una mica of part del mediterrani, agafem el vaixell, d'un l'avió ens en anem a les Illes Balears. per parlar doncs d'una proposta donc que tampoc no és que sigui uh, desconeguda aquí al programa perquè alguna vegada ja els hem escoltat, però sí que doncs uh, parlem d'una novetat són els Oliva trencades, s'han prodigat eh, pels fest alguns els festivals d'estiu de les nostres contrades, però em sembla que a prop a prop doncs no els hem tingut gaires vegades i eh, doncs com que tenim molt a prop nostre un concert eh, doncs això a Guisona al Teatre de Caleril, Heril. Suposo que alguna cosa deu tindre a veure amb el Joan Pons, és aquest cap de setmana, després, doncs, eh, ja direm el dia en concret, crec que és el dissabte, a Guisona, això, al Teatre de Caleril. Heril. Doncs, eh, això, els Oliva Trencada, tenen un nou treball, el Perleta Negra, un disc de música tradicional, folclòrica, però... Diguem que un amic embolicat doncs amb aires d'Ídi o amb aires no sé també fins i tot de americana o no sé no sé com dir-ho. la qüestió és que com sempre millor escoltar que no pas descriure, eh, a mi se'm dona especialment malament i això els oli trencada i amb aquest eh, una petita mostra que es diu "xooriguer mai d'ell. la rasa de la els Oliva Trencada que estaran dissabte a Guizona eh, al Teatre de Caleril, com dèiem abans i uns altres, un altre grup o un altre directe d'aquest cap de setmana, en aquest cas és el divendres eh, ho havíem estat també anunciant un grup d'èxit són els Catarres eh, estaran divendres a l'Eslàvia de les Borges Blanques juntament amb una altra banda de folk, folk ben tradicional catalana són els Tasuf i avui, si tot va bé, doncs intentarem parlar amb un d'ells tot, tot seguit, una entrevista que els hi volem fer en directe, aquí al Càpsules, a Radio Ponent però, de mentrestant, escoltem Jennifer Nadal. Jo que tinc una ara acció, pujo pedra por que ho faig per Montserrat. Jo que voto convergència i que tinc somnis eròtics a men Jordi. Pujol. Jo que sóc socí del bass i no trago ni en pintura els bars que penso que enserrat sempre ha estat un traïdor al meu cotxe no me sona, Lluísllac. Jo que porto segadors com a poli tot el mòbil la senyera al balcó. Un que sempre ha defensat els productes de la terra. Ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, amb tu nèixeré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a por.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 jo ets en els pastorets Dirigit per a Manet i Jornet Jo que sempre ha defensat Els productes de la terra Ara m'he enamorat d'una Johnny de Castellpa Oh Jennifer Em torneixeré el cotxe per tu Oh Jennifer Anirem a Ponaer el...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 And I'm un d'aquests èxits eh, doncs, indescriptibles i sorprenents eh, dels Catarres, doncs, intentem fer l'entrevista i en teoria a l'altre costat, a altre costat el, perdó, intentarem parlar doncs, amb el Jan. Jan, hola, ens Hola. Bona nit. Bona nit. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, i vosaltres? També, també. Contents de tenir-vos eh, relativament a prop eh, de casa nostra, di, aquest cap de setmana, divendres a les Borges Blanques. Eh, com, com ho teniu, les vostres visites per Ponent? Doncs bé, no n'hem no fet gaires. Per, eh, per, per això, per això. Estic molt content. Uh -huh. Estic molt content de dir-me tal per aquí, no? Uh -huh. Escolta una cosa, estem parlant amb un multiinstrumentista del Vallès. què és això eh, de tocar bueno. guitarra, acordeó, pandereta, bombo, melòdica, com tu fas? Doncs com puc. Bueno, qualsevol acordeonista diré que soc molt dolent, qualsevol bateria diré que soc molt dolent, però toco tot. Maestro i todo y no, aprendí de todo y maestro de nada. Ah, això. Ah. I, I res, com puc. No no, no trobàvem un bateria, uh -huh. final, al nostre poble no n'hi havia, ni vaig uh -huh. comprar un bombo i, uh -huh. i va començar així. Molt bé, molt bé. I, I la combinació de les coses, quants quan no arribes a tocar a la vegada o no tampoc pas meravelles? però amb cada extranitat arribo tot. <laughs> vale, vale. Sí. Bueno, amb, amb les 4 extranitats. Ok, ok, entesos. <laughs> D'acord, no entrem en detalls, que és tard, però bueno, no, tampoc és igual. <laughs> estar. Uh, escolta, és, és un plaer per a nosaltres tenir-vos aquí, perquè, evidentment, és si no el grup del moment, un dels grups del moment, sou conscients de tot plegat, de l'èxit, de la bomba en els catarres, Jan? Eh, no, no, crec que no. I de millor mi que quan, quan parem i potser fem un descans i greu un altre disc, uh -huh. serem conscients. Però ara de moment estem com al mig del follon i no, i no som... nem fent, no? Uh -huh. No surtin concerts i nem fent i no ens ho plantegem tampoc. Uh -huh. El Roger sí que va tenir un moment de crisi. Sí? No, bueno, de crisi no, que, que jo no estava acostumada a fer concerts. Sí. que I ja teníem altres grups, el Roger no, i clar, uh -huh. va ser tan ràpid tot que va ser com, serem capaços, no? Uh -huh. Però al final, com que ja estàs ficat al mig, ja no, ni t'ho planteges, i ara ens va molt bé. Uh -huh. Perquè, sense entrar en intimitats, les vostres vides d'un any cap aquí hauran canviat una barbaritat, no? O no? Doncs en una setmana van canviar. És que és això, jo t'anava a una mica en el guió de, de l'entrevista pel boom dels catarres i jo m'arribava a plantejar de si hi havia una data concreta i gairebé, no? O... Eh, sí, no, vam penjar gent i fer-hi funcionar sí. per internet sí. i de uh -huh. cop un dia em vaig llevar, jo treballava, tenia un petit estudi de publicitat, sí. em vaig llevar i vaig veure el Facebook eh, uh -huh. que tots els meus amics l'havien postejat uh -huh. i bueno, aquí... Ja, amb que passa, no? I al cap d'una setmana havia de deixar de treballar, va ser sis literalment, perquè teníem ja aquella setmana tres concerts i de cop tots els mitjans es van volcar amb nosaltres i ens volíem entrevistar i vam haver de deixar dues setmanes de treballar entre els mitjans i per... i va ser com, dir dicem això o no? Eh, podíem fer les dues coses, apostar o no? Uh -huh. No sabem quan durarà, però sempre ens ha fet il·lusió viva de la música i ja uh -huh. no teníem a l'abast i ho vam, ho vam aprofitar uh -huh. i i va pujar tren. També sí, amb Jennifer, no? Després hem tingut de currar nos molt al l'estiu sí. perquè això es mantingui i Ara. per conservar la gent i, sí. i és molta feina. Uh -huh. Però, bueno, estava molt la pena. I aquí dalt del tren que, que heu pujat... i, i, i a, a, Sensació de vertigen en aquell moment que heu de decidir què feu? O no? No vau tenir No, no, no. Ens hi a cap sense pensar-ho massa. Sí? sí? Millor. Si tu penses gaire, potser no ho fas. Sí, sí, sí. A part que era... sempre ens ha agradat... Nosaltres el que ens ha agradat tocar i... i... Uh -huh. i endavant ens ho hem pensat gens uh -huh. perquè clar de vegades doncs des del desconeixement potser també per, per la mateixa manera com ha funcionat el vostre grup de, amb la bomba que, que, que ha sigut a vegades dius hosti aquesta gent acaben d'arribar però vosaltres eh, no sou nous en el panorama musical o almenys algun de vosaltres ja Teniu experiència? Eh, no. La Roser potser sí que no ha tingut gaires sí. grups uh -huh. i tocava més pel seu compte. Uh -huh. Però jo i portem... Jo i l'Èric vam el primer grup a Aigua Freda, sí. que teníem 12 anys. Uf. Molt bé. Llavors, imagina, hem parat mai més de tocar. Imagina't els grups que hem tingut pel mig i, I mai hem parat. Uh -huh. O sigui, és cert que quan ens tens 15 anys sí que sí. dius, hòstia, m'agradaria el de la música, que guai, uh -huh. no sé què, sí. una guitarra elèctrica... I... Uh -huh. Però mira que van anar passant els anys. Ja uh -huh. ho feien per hobby, no? Uh -huh. I ja no, no tenia cap mena d'aspiració perquè uh -huh. ja al final acabes tocant perquè t'agrada i perquè uh -huh. t'has muntat la vida d'aquesta manera i, i sense la música no pots viure, no? Uh -huh. Llavors, pot ser... Llavors és com passa això, uh -huh. ha passat tot això, i mira... Llavors, és cert el que havia llegit, o m'havia semblat entendre de que realment havia arribat el moment que no apostàveu perquè la cosa sortís bé i bé entès en el sentit de l'èxit o del reconeixement i just quan no feu aquesta aposta és quan exfate. Exacte. Uh -huh. Sempre tens grups, no?, pensant que el teu somni serà el de la música i et flipes i, sí. i, i al llarg dels anys veiem que és impossible. Uh -huh. I llavors, quan montem un grup que no preteníem tocar fora dels bars de la comarca, sí perquè per això vam muntar, per fer concerts al cap de setmana, sí uh -huh. per tres cerveses, sí. eh, va i passa tot això, no? sí uh -huh. o sigui que la vida és un pou de sorpresa. <laughs> sí, sí. <laughs> Escolta, eh, és veritat que va, això que deies tu de, de, dels inicis que vau començar amb la idea de fer concerts, us ho van reclamar per alguna fira o no sé què he llegit per ahí o sí, vaig dinàmica de ens una o dues setmanes. Sí. Passejant, i passant a tot. Molt bé. I si això i, i al contractar-nos la fira d'artesans del nostre poble. Sí. Eh, doncs, perdona, és que estava... No, no, tranquil, tranquil. Eh, doncs, a la de la Nostre Poble ens van contractar i va ser l'excusa perfecta per assajar-hi en sèrio i tenir un repertori, no? Uh -huh. I just ara, mira, aquest mes, el 25 de novembre farà un any. Hosti, sí, Hosti, mare de Déu, que jove. I això, aquest projecte, és un bebè. Sí, sí. Escolta una cosa, toc de preguntar pel vostre nom, Catarres, això? Té una explicació, Jan? Sí, eh, nosaltres el... Tenim un amic que ve al poble a vegades, a Aigua Freda, que és del uh -huh. frut de França. i Llavors estaven fent una guerra de globus d'aigua a uh -huh. la muntanya, quan érem petits. Uh -huh. Ui. I, i, i, I res, i vam decidir... I el vam insultar, no? perquè érem els catalans contra aquest noi. D'acord, pobret. Búl, no? I... I li de dir que vaig, i li vam dir oh, catarres, catarres, així. I, I es va fer molta gràcia. I sempre ens ha dit catarres i tot llavors. Ah, llavors Catarres és com una mena d'insult o...? Sí, però s'ho va S'utilitza, o s'ho ell, sempre ens diu quan reull al poble, eh, Catarres, etc. Encara sí, baix el i... poble? Sí, sí, suposo. <susurra> Això, ens ens va quedar i al final... Catarres, Ilari. Ah, entesos, entesos, entesos. Escolta... Em ja acabo d'inventar, No, és broma. <susurra> Estàs quedant molt bé, Jan. <susurra> no, no, no, sí, sí, no, sí. Ok, ok. Escolta, en entes el els vostres orígens, eh, també... Doncs això, parlar del megaèxit, de la megabomba Jennifer, allò que dèieu doncs, que amb una setmana es va canviar la vida, tu t'has parat o, o us heu parat a pensar o, o sabeu per què, per què va esclatar la bomba? Alguna, alguna teoria al respecte? Doncs sí, perquè va ser feta jo crec sense, sense pensar-s'ho. Sí? No, sí. Va ser la típica cançó que va sortir amb dues hores a casa uh -huh. fent una cervesa uh -huh. i, i, no, i no, no hi havia cap mena de pretensió si quedàvem bé els d'acord si no, si rimava, si no. Ens vam fer per fixar-nos a riure jo i l'Eric i ja quan la tocar el primer cop al poble tots els amics van flipar, no? I els hi van cantar i allà vam veure ja que li agradava molt a la gent. Jo uh -huh. quan vam penjar la maqueta i va tenir tantes descàrregues i... Però jo et dic no hi ha cap fórmula. Si provessis de fer una cançó... Mm, Exig de i seguro que no funcionaria. Hi uh -huh. fas algun cosi sense pensar-te i funciona, no mateix aça. Mhm. I si sapigués fer-ho o si sapigués fer-ho si fer un altre, As... així, ja ja la forrat. <laughs> Teniria fent cada setmana, no? <laughs> Escolta, i, i el que t'anava a dir, suposo que també hi ajuda el fet d'internet, de les noves tecnologies, o diguem com vulguis, potser, s'ha ajuntat les dues coses, no? La vostra inspiració, per dir d'alguna manera, i el moment i les eines que heu utilitzat. Sí, internet és clau. Nosaltres sempre hem apostat per experiències dolentes que hem tingut amb, altres, amb discogràfiques, amb grups anteriors, sí. hem i hem apostat sempre no, per no estar en una discogràfica a regalar les cançons. Uh -huh. Per tant vam decidir eh, pagar-nos nosaltres el disc i regalar-lo. Llavors, una discogràfica que et fa distribució i promoció, no? I, i això són dues coses que internet les té gratuïtes, sí. i per això els que tardes no, no podria existir sense internet. Uh -huh. Per tant vam, vam apostar per això. Sí, sí, sí, sí. I, bueno, ho acabo de mirar aquest vespre, el, el, el clip, el vídeo, al YouTube... Un milió, 172.000 clics, visites o com es digui. Sí, eh, és... és el videoclip més vist en català. És el més vist en català? Sí, no és fàcil que les campanyes. <laughs> sí, estem flipant molt. Com, com, com, com va anar la realització del del, del clip? Doncs pues no ho sé, a, a, a, a, a ho un dia. En un dia en també? donar a mi... Com? com amb un dia dius? Sí, amb una càmera d'un amic que vam anar a gravar allà quatre imatges per Barcelona i després al poble vam gravar els nens petits sí. i amb un dia vam, vam, la vam gravar i un altre dia la vam muntar Impressionant sense, sense pensar ni massa I bueno, la, la, la bola es va fent gran videoclip, les cançons disponibles a la, a la vostra pàgina web tot gratuït i doncs jo que sé el Jordi Pujol que us fa una versió de la vostra lletra, el Jack Alakovic celebrant la lliga doncs, amb, el, amb el part de la vostra lletra. Eh, aquesta repercussió mediàtica, com com la veieu, Jan? Doncs pues, ha ajudat molt, la veritat. Sí, Mira mm -hmm. les estadístiques de YouTube. Eh? En el moment que que xerren Jordi Pujol de nosaltres eh, equival a el mateix que quan ens va entrevistar en Basté, no? sí. Sí, eh, són els dos moments més bèsties, estadísticament més bèsties de, de Jennifer. Uh -huh. I, o sigui, que ens ha ajudat molt, però, clar, molta gent... Oh, s'ha fet famós en Jordi Pujol, però no. sí, clar, Abans que en Jordi Pujol parlés la cançó ja 900.000 visites, no? Sí, sí, sí, clar. Com que hi ha... Però, clar, això ajuda i ja fa molta gràcia, no? Uh -huh. Hi ha gent tan important. Uh -huh. Sí, t'ho diràs. Uh, su Suposo que això també... I lluiteu contra l'èxit de Jennifer o no? Viviu amb ell i ho porteu la mare de bé? Perquè a vegades que hi hauria gent que diria no, no, és que és una llosa per mi com viure amb l'èxit d'una wow. cançó. No, Aquesta pregunta no s'ha sortit mai. Sí, no, sí, però és que ens ha donat tot. Per mi és una cançó més, però l'hi tot, no? Sí, sí. sí, sí. Llavors no, mai ens cansarem de tocar-la. Uh -huh. si toquem tres cops al dia, saps, amb entrevistes d'aquestes... Imagina't. I, i, I ens hem cansat perquè, jo que sé, la gent li agrada molt... A que sí que passa que els concerts no la fem com una cansa especial, no? La posem a mig repertori que uh -huh. que creiem que queda bé i ja és tant. una cansa més, però, uh -huh. però clar que ell, nosaltres ens ho ha donat tot i l'hem d'agrair tot. Tu diràs. I uh -huh. sempre ho dic, un grup pot triomfar... Eh, un grup que tingui una cansa així molt, molt molt potent sí pot triomfar, no? Però si no tens aquesta cansa potent costa molt triomfar, no? Llavors doncs... ara pot ser que s'ha de ser Jennifer o, o no. Uh -huh. Però com a mínim Jennifer ens ha d'haver-ho portant -ho de... de de que pugui passar alguna cosa més. No? Doncs benvinguda, sigui. Sí. <ríe> Escolta, llavors, clar, concerts i més concerts, eh, això, per exemple, doncs, tindrem la sort de tindreu aquí al cap de setmana. Quants n'heu fet de concerts? Doncs pues en portem uns 90 aquest anys i ens en queda, bueno, fins a octubre l'any que ve tenim. O sigui, que una bogeria. Octubre? De, de, o sigui, amb un any vista teniu concerts? Sí, sí. Buf. Sí, també som una no?, d'anar dient que sí a tot, <ríe> Però, perquè després potser ens cansem a la mitja no, no. No, Però... això no passarà, sí. a mi. L'any que ve el farem, hi haurà i perquè ja tenim molts concerts tancats i llavors sí que ja, potser, hem de... haurem de gravar el Cançons 2012, que és el pròxim disc, i, sí. I aprofitarem el... per gravar-lo uh -huh. abans o després de l'estiu. Ahà. Uh -huh. I llavors, clar, és una passada perquè heu passat, doncs, això, amb, amb menys d'un any, a tocar amb bars, a tocar, doncs, quan, quan, quan ha sigut el màxim aforament en el que heu estat? Perquè mi, mi, milers de persones segur. Sí, a Blanes havia 6.000 o així. Imagina't. Sí, bé, bueno, també tocava altres grups, no? Sí, però, sí, sí, sí, sí. Però si, si estem... Sí, sí. Algun cop que hem tocat sols n'han arribat molta així, moltes, uh -huh. 3.000, 3.000... Uh -huh i per tot arreu, que és el guai, no? Que anem a tocar, per exemple, a Mallorca i la gent canta la festa major d'aigua freda, no? Oh. És com molt surrealista. No? Oh. Bueno, i aquest cap de setmana, divendres, amb Tasuf, dintre dels, dels concerts del Circuit Folk, a les Borges Blanques. Eh, les Borges Blanques, a eh, Eslàvia, és un lloc petitet, petitet, un lloc eh, ben guapo per anar de concert. Com ho porteu vosaltres, això, als directes? Sempre teniu la mateixa formació, us neu adaptant... Depèn. Som una mica cutris amb això. Sí? Sí. No, no tenim... De vegades la gens es va anar a la cançó la fem, no? I uh -huh. que no estigui al repertori i, uh -huh. i al mig. No, no tenim... Improvitem una mica amb això. Sí? sí que tenim una espècie d'estructura i d'història narrativa entre cançó i cançó. Ah, uh -huh. Però ens ho passem una mica pel forro, si ens ho he de gust. Perquè si no t'avorriries molt, no? Sempre fer el doncs esperem que aquest divendres ho passeu molt pel forro, que voldrà dir ja? que esteu a gust. Sí, no, ja ho bueno, veurà, ja, hi ha moltes conyes entre nosaltres. <ríe> molt bé, eh? molt bé. Doncs, i, i, i, i, i també aprofito per preguntar-te pel, pel, pel disc, perquè finalment surt a la venda, em sembla que és el 29 de novembre, ens expliques una mica això, Jan? Sí, nosaltres, ha passar que apostem per la música lliure, sí. no, no estem, no som incompatibles amb una discogràfica. Nosaltres molta gent ens està davant el disc a les botigues, perquè sí. de funcionar. Uh -huh. I també... Si no tens un disc físic, és com si no fossis un grup, no? Uh -huh. Llavors, volíem, volíem editar un disc. Hem uh -huh. no gravat cançons, que les penjarem també gratuïtes. Ah, molt bé. I hem negociat amb moltes discogràfiques i hi ha una que ens ha deixat regalar el disc. Molt li hem demostrat que, que surt a compte, no? Uh -huh. I ha apostat per això, per la música lliure, que és disc medi-blau, es pot sí. dir, que són molt bona gent. Uh -huh. I, I res, amb aquesta fórmula. De moment hem penjat a l'iTunes i... I, bueno, amb els diners, amb els diners que, que fem d'això ens pagarem l'estudi per regalar més cançons l'any que ve, no? Molt bé. I és la, la història. El pot comprar qui vulgui, les cançons són gratis per internet, uh -huh. però si vols un CD físic allà amb un disseny i tot... Doncs bé, pots pagar. És, sí, és voluntari, no? Perquè... Però... I això, i totes les tapes... En fet, teniu una tirada de 6.000 i totes les tapes són diferents. Què Aquí dius? Nosaltres tres a mà. Què dius? Sí, sí. Però això també és una mica... Oh. per agrair a la gent que compra uh -huh. el disc que tingui una peça única, uh -huh. i estem així, no?, Muy intentant, doncs, well. pues, pues, i això. Muy I a la, a la web, ja et que es, es pot comprar uh -huh. el disc per iTunes, uh -huh. o, o el botó de sort, tot pots descarregar gratuïtament, sí, sí. i la gent ha tingut milers, milers de compres per iTunes, i com que la gent és agraïda no? si li agrada un producte, després t'apolla i uh -huh. el compra si vol, és l'única manera d'acabar amb la pirateria uh -huh. I, i nosaltres estem venent més que segurament si no el regaléssim, no? Uh -huh. com que les dues coses no són incompatibles i Tis Media Blau ha vist, ho ha vist i ja he apostat per això Molt bé, men alegro de, de la sort de la, de la iniciativa i va que ell creieu moltíssim i doncs això de continuar desitjar-vos doncs que continuï funcionant aquesta fórmula que feu servir i agrair-te la participació en aquesta entrevista. Jan recordar la cita de d'onsot de divendres amb Tesuva a la Llàvia de les Borges Blanques i abans de com sempre intentem fer aquí el programa, doncs ens agradaria conèixer els vostres gustos, els vostres, els teus, ja ens, ens podries fer algun parell de recomanacions d'artistes, de discs, de cançons... Allò? Sí, mira, inclús et puc recomanar els dels altres dos, que me'ls conec com si ah, us hagués parit. molt bé. I la Roser diria els discs d'Andrea Motis, ah, que Joan Chamorro presenta Andrea Motis. Molt bé. A l'Eric et diria... Bueno, aquest, aquest et diria molt. Eh, el nou disc de Manel, segurament. Ok, d'acord. I jo tinc un disc que m'ha influençat molt a la meva vida. sí que era però és el... un pont de marblada de Lluís Llach. Comana que pugui perquè és brutal No, no, no No hem de riure pas, al contrari No, no però hi ha gent de la meva que diu Què fas, no? no, no, no, no <ríe> que va, que va. Està molt bé, he agafat Col·laboradors de tot el Mediterrani ja uh -huh. han uns arreglos brutals de les cançons i uh -huh. Per mi és un, és un dels millors discos en català que hi ha Doncs, eh, prenem nota De les vostres recomanacions I el que farem és al següent programa, el següent Càpsules doncs Us recordarem a vosaltres doncs Pensant en el concert d'aquest cap de setmana I pensant en, les, això, en els vostres gustos musicals Eh, moltes gràcies, Jan Molt bé Desitjar-vos molta sort en aquesta, aquesta dura I doncs això, ens veiem el cap de setmana I que us vagi tot molt bé Bona nit, molt bé, bona nit, Venga, bona que... nit. Sempre buscant la frase o el vers La rima perfecta que tanqui el procés Dibuixem-li un sentit ocult Per fer les delícies dels oients més astuts de cantem la cançó que tots esperaven tots menys tu als teus ulls mai veig l'emoció que tots embriaga tots menys tu tots menys tu tots menys tu sempre nedant en un mar de cors traçant una ruta que ens porti algun perdre'ns en somnis profunds busquem el refugi en poemes absurts i de sobte la música ens mor existeix elquit i la por però el pànic escènic sols dura uns segons i és veritat virtuosos no som per tot el que Segurament si ens seguíssis la ruta es conegut des al Joan Colomo, estàvem doncs, entrevistant els catarres eh, d'aigua doncs, freda, amb baixadors d'aigua freda, al Vallès Oriental i per a aquelles zones que ens quedàvem al Montseny, d'allà és el Joan Colomo, eh, don's això, ella tret aquest any el producte, com s'en diu això, producte interior Bruto o volum volum numerou. I doncs eh, exercim una miquet de pont entre aquest començament que hem tingut potser una mica més relaxat i poc a poc anem pujant al nivell sonor o rítmic, o no sé com dir-ho, eh, perquè a continuació, doncs, i també quedant nos eh, per Barcelona i rodalies, una proposta doncs de... Indi rock, no sé no sabem mai com dir-ho en eh, rock, eh, seques, soles, eh, ens falten referents avui en dia, almenys a la nostra escena, sembla que doncs, grups com té un finexe simpatí eh, doncs hi han plegat i no, no és fàcil trobar gent que els hagi agafat al relleu, però de last Still un grup que va passar per Mollerussa, eh, donc amb aquelles. Eh, celebrades edicions del Mallorús Electric Motel per la festa major, doncs un cop ens van visitar i doncs eh, justament ara ens presenten un nou treball es diu Visions from Oniria eh, molt esperat també per molts eh, doncs aquesta proposta que ens fan de l'Astri Lines més rockera també els escoltem, doncs això, una altra pinzellada en forma de Your Brushing Charm Déu-n'hi-do, guitarres i soroll eh, de la mà dels de les Trelines, com també soroll i rock and roll i, guitarre, i guitarres i actitud i potser fins i tot una mica de psicodèlia, també a prop eh, d'aquella zona de Barcelona, eh, el Sulfing Searles, un grup doncs, que també hem escoltat aquí el programa i doncs, que des de la setmana passada, el dia 25, doncs, tenen un nou treball, romaní, semen i sang, Uh, són una gent doncs, que criden que els, uh, el que es mou és desig, és el desig de trencar totes les coses tornen a posar a proves límits del rock and roll, la gent del Surfing Shirlers la banda del Martí Sales uh, i tot lliga perquè doncs, fa un momentet de no res escoltàvem el Joan Colomo i és que el Joan Colomo és el productor habitual doncs, del grup i també ho ha estat d'aquest darrer treball Uh, i mira, doncs ja completem la informació enregistrat amb uns uh, coneguts estudis a la Costa Brava, els ultramarinos amb el Santi García i doncs això, uh, escoltem aquesta psicodèlia i aquest rock and roll amb um, Taxista avisou-me doncs, millor que el Jaume Pla, que el Kamikaze, com ell o algú l'ha definit, eh, Amazoni, per acabar aquest és eh, en punta, eh, també, doncs, eh, mira, igual que us Surfing Shirley és eh, gent de Bang Robert, eh, un dels millors disc de l'any, fins que la mort ens separi, aquest disc del Amazoni, del Jaume Pla, ens venir d'agost, eh, doncs, tornar-li a donar una mica d'atenció. Uh, i si us sembla repassem una mica el calendari de concerts uh, el que dèiem, divendres dia 4 a l'Eslàvia, a les Borges, doncs, els Catarres i Tasuf, Oliva Trencada al Teatre de Calerill serà a Guisona el dissabte dia 5 de novembre, la setmana vinent ja els nens eutròfics el dissabte 12 també a l'Eslàvia de les Borges i doncs, si ens en anem més cap endavant, doncs Toni Xuclà i Laura Guiterras el dissabte 19 de novembre a l'Eslàvia, Mis el dijous 24 de novembre a la sala Manolita de Lleida Pep Jimeno el Botifarra el divendres 25 de novembre a l'Eslàvia I, i doncs ja que som dos inspira el dissabte 26 al Teatre de Calerill i el mateix dissabte 26 els Main a l'Eslàvia, de Unidor. Doncs no podem queixar uh, fins aquí el programa d'avui uh, de quan sonen els Love of Lesbian uh, desitgem doncs que uh, tinguis doncs, una bona nit uh, una bona setmana un millor o igual Uh, cap de setmana a seré tu mateix, i en qualsevol cas que ho deixis amb la música, si tens alguna proposta a fer-nos, ja ho saps que pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a l'adreça del programa capsules gmail.com, caps un número 1, les gmail.com, o també pots seguir la actualitat del programa doncs, a través del blog, que és el capsules.blogspot.com o a través de la web de Radio Ponent, amodrussa.cat barra i fins aquí, a desitjar-te bona nit i cau d'ells de la música Sóc un fill de xiu Un home nou Un gran Jedi És com un gran oh, oh, oh. És com un gran ah, ah, ah. Em cauen les barres de felicitat M'han dit que el gran xiu et vol iniciar xiu, xiu, xiu, Shiwa shiwa uh -uh. shiwa shiwa shiwa uh -uh. shiwa shiwa